Представник української е, як там є, діаспори, відказав я, а так просто до тебе звернувся, Мурат кивнув. Я не міг його не прийняти, він бізнесмен, мав рекомендаційні листи від наших партнерів з Детройта. Поважна особа, тим паче, що звернувся він по допомогу. По нашому профілю, уточнив я, втім той й справа, що по нашому. Мурат хильнув із келешка. «Знаєш, справа, з котрого він до нас вернувся, мене вельмі здивувала. Ти виконував у Тартарі багатсько доручень, наче тебе нічим не діймеш, але вона здивує й тебе». «Ну», – сказав я, насторожуючися. Мурат скільки з часу дивився в вікно. «Він хоче, щоб ми розшукали Біблію». Нарешті озвався він. «Біблію?» – перепитав я, геть розгубившися. «Яку б дій чій мами?» Мурат перепинив мене лаконічним жестом. «Історія десь така. Їхньому роду в Україні належала Біблія, котра передавалася з покоління в покоління. Дубові палітурки, мідні защіпки, дуже цупкий і дуже грубий папір, переписана від руки найімовірніше у XVIII столітті. Стара родинна реліквія, котру берегли як зіницю ока». На початку 30-х років розпочалася колективізація. Як ти знаєш, супроводжувалася вона повальним розкуркуленням, точніше кажучи, грабунком. Гребли все, навіть речі, які на той час не становили цінності. І біблія пропала. Я так розгубився, що схопив келишка і ковтнув коньяк одним духом. Здуріти можна, буркнув я по хвилі. Він що? Ненормальний. Мурат знизав плечима. Не знаю, відказав він, чесно тобі скажу, не знаю, і квит. Але от така історія, і я не міг йому відмовити. Я трохи подумав, гроші? 15 тисяч баксів. 15 тисяч, промимрив я замислено, а жаптом до мене дійшли дійсні розміри суми. Що? Мене також вразила ця сума, долари все-таки. Мурат сумнівом крутнув головою. Він пояснив, що ця книга дорога йому, як пам'ять про родину. Між іншим, сам він досить молодий за віком, молодший навіть за тебе. В країнської володів не погано, хіба що акцент. «А тебе сила Божа!» – замислено пошкріб я по «Хто ти, виходить, погодився взяти цю справу?» Мурат кивнув. «Престиж фірми! Ти ж знаєш нашу рекламу?» «Тартар – фірма 21-та сторіччя!» «Тартар може все!» «Переможемо стартара. Я пошукав за фужером, потім вхопив каравку і нажбурив коньяку по вінця. Далі широко роззявив рота і влив усю ту порцію в пельку. «Ху!» – сказав я, близуючись, «Справді, таку пігулку треба було запити. Гаразд, спробуємо поговорити. Зачіпки є? В тому той справа ще є», – буркнув Мурат. У цьому напрямку працювали наші люди з місцевої філії, і їм пощастило напасти на слід. Виявляється, від часів колективізації і аж до нинішнього літа Біблія валялася на в одного з активістів, які провадили розкуркулення. На весні цього року він помер. Хату продали, а книгу за 20 баксів перекупив якийсь із гендлярів. З тих, котрі шастають селами, винюхуючи старожитності. За деякими відомостями, він із нашого міста. «Книга має історичну або художню цінність?» – поспитав я. «Ніякої. Звичайна Біблія. Певна річ. Книга 18-го століття, в якомусь розумінні є раритетом, але цінність її не така велика, щоб давати аж 15 тисяч у доларах». Жодних гравюр, автографів відповідь була категоричною. «Ні, ця книга цінна лише для клієнта». Між іншим, на полях вівся літопис роду. З 18-го сторіччя, треба думати. Прикмети, не вгавав я. Мурат подумав. Десь тут у мене записано, сказав він, порпаючись у шухляді. Ага, ось воно. Титульна сторінка. Напис переписав свою книгу «Многогрішний чернець Почаївської лаври, раб Божий Данила». Літа 1765 року. От Рождества Христова. Що це за ерхе? Різдво Христове, буркнув я замислено. Ще щось? Подібні написи зустрічаються, в книзі ще тричі на берегах. Кожний із них датований відповідним роком раніше. Далі, ззаду на в правому верхньому кутку, випалено дві літери і таша.